Les activitats que es tenen previstes per aquest any són les mateixes que l'any passat, amb la novetat de que hem inclòs visites als cellers, tant per Txet com Joaquim Batlle com Alta Le, els tres cellers de Tiana amb denominació d'origen a lella, obren les portes de les seues vinyes i les seves instal·lacions i ofereixen visites. D'altra banda, i sota el títol Un Comerç, un Bolet, les botigues de l'Assis vendran bolets i lliuraran col·leccionables. I els comerços també estaran molt actius en aquesta setmana gastronòmica en organització de la Grofira, diumenge 13 de setembre, a la qual hi seran presents productors locals ecològics de Tiana i també de la resta de la comarca. A més, els restaurants oferiran menús o plats on els bolets seran el veritable protagonista. Aquest any hem doblat el nombre de participació de restaurants, els quals durant aquestes dates alguns ofereixen menús tancats i d'altres plats on l'ingredient principal és el bolet. Continuarem també el dissabte 12 de novembre una xerrada micològica amb el nom Bolets de Tiana i la Serralada de Marina, que la farà Ferran Almeida, expert micòleg, i al finalitzar aquesta xerrada, un restaurant de Tiana i de la Cist oferirà una demostració culinària de gustació de bolets. També s'ha programat una sortida guiada per buscar bolets per la serralada de Marina, que comptarà amb guies especialitzats de l'Associació de Conservació de l'Entorn i la Recerca. A més, la Biblioteca Can Baratau s'ha sumat amb una sessió de l'Hora del Conte dedicada a aquest fruit típic de tardor i una exposició titulada Foncs, Bolets i Floridures, que incideix en la importància dels fongs i dels bolets en els ecosistemes.